Wa jullie niet in de kennis zijn van de heilige geschiedenis, en jullie niet in Wala tufsidu fil ardi Baadda islahiha Thalikum khairul lakum In kuntum mu'minim Na kwa watu wa madiana Tulimtuma ndugu yao shuaib Haka sema watu wangu Mwabuduni mwenyezi mungu amna mungu mungine ispokuwa ya ye Imekwisha kufikieni hoja wazi Kutoka kwa mula mlezi wenu Basiti mizeni sawa sawa vipimo na mizani wala msiwapunje watu vitu vyao wala haribifu uharibifu katika nji baada ya kuwa imekwishatengenea Hivi ndivyo bora kwenu ikiwa nyinyi ni waumini Wala taq'udū bi kulli weta sudune wa taṣuddūna 'an sabīlillāhi man āmana bihi wa tabghūnahā Wazkuru is een klein stukje, een klein stukje, een klein stukje, een klein stukje, een klein stukje, na klein na, njia, ya mwenyezi mungu, wenye kumuamini, na mkataka njia, ipotoke na stukje, een klein stukje, na aaya kakufanyeni kuwa wengi Natazameni jinsi ulivyo kuwa muisho mafisadi Wa in kana taifatum minkum amanu billadhi ursiltu bihi Wa taifatum lam yu'minu Wa taifatum zijn er geen problemen? Deze dag is de einde van de dag. De dag is de einde van de dag. De dag is de einde van de dag. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا او لا في ملتنا Wala awalau kunna karihien. Waheshimiwa waliotakabar katika kaomu yake wakasema. Ewe shuaiba, tutakutoa wewe pamoja na wali waliokuwamini katika mjiwetu, au mreje katika mila yetu. Akasema je ingawa tunaychukia. قد افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عدنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نجانا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا Wa si'a rabbuna kull shay'in ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana aftah wa baina pomine bil haqqi wa ant Bila shaka itakuwa tumemzulia uongo Mwenyezi Mungu tukirudi katika milayenu. yenu baada kwisha tuokoa nayo Walahaiwi Mungu wala kwetu sisi kurejea mila Hila kitaka mwenyezi mungu, mwola mlezi wetu. Ujuzi wa mwola mlezi wetu umenea katika kila kitu. Kwa mwenyezi mungu tunategemea. Ewe mwola mlezi wetu. Tuhukumie baina yetu na kaumu yetu kwa haki. Nawe ndiye mbora wa ana hukumu Na wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi la'in ittaba'tum shu'ayban innakum idhal lhasirun nawa ismiwa wali kufuru katika kaum yake wakasema mkimfuata shu'aib basi hakika hapo nyinyi mtakuwa mliohasiri fa akhadhat humu rajafatu fa asbahu fi darihim jathimin Bas chetemeekola ardi lika wanya kuwa Na wakaamkia majumbani maa wa wamekushakufa. Wa mekushakufa Alladhina kathabu shuaiban kaallam yagnau fiha Alladhina kathabu shuaiban kanu humul khasirin Waale, waliom kanusha shuaib Wakawakama kwamba hawaku wako Waliom kanusha shuaib Ndi waliokuwa wayni ko khasiri fatawalla anhum wa qala ya qawmi laqad ablaghtukum risalat rabi wa nasahhtu lakum fakaifa asa ala qawmin kafirin basi akawaachilia na kasema. enyi kaum yango nimekufikishieni ujumbe wa mola mlezi wangu na nimeku basi vipi ni wahuzunikie watu makafiri Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah na kwa watu wa Madiana tulimtuma ndugu yao Shuaib akasema enyi watu wangu muabuduni Mwenyezi Mungu peke yake Kwa ni hamna mungu wisipokuwa yeye. Hoja zilizowazi za kuthibitishi haki na utoka kwa mula mlezi wenu juu ya utume wangu kwenu zimekusha kujieni. Na umekujieni ujumbe wa mula wenu mlezi kwa mba mtengeneze kwa wadilifu maingiliano yenu njini kwa njini. Basitimizeni vipimo na mizani mnapuziana wala msipunguze haki za watu. Wala msiharibu nchinzuri kwa kufisidi mapando na kathalika. Na kuatenga jamaa na kuondua mapenzi Kwani hayo ni borakwenu mkiwa mnamuamini mwenyezi mungu mtukufu na mnamini haki iliowazi Walamsikai katika kupinga kila njia za haki na uongofu na amali njema mkiwa tishio wapitao na kwa hivyo mkawazuia watafutao kheri wa sifikie Nao hao ndiyo watu wa imani wanamuamini mwenyezi mungu na anyi mnaitaka njia iliobotoka na kumbukeni mlivyo kuwa na watu wachache chache, mwenyezi mungu wa kufanyeni mkawa wengi kwa kuenda sawa kutaka uzazi na mali. Na zingatieni nini ulikuwa mwisho wa waharibifu waliokuwa kabla yenu. Ikiwa kipo kikundi katienu kilichuwa amini haki niliokujia nayo, na kikundi kingine hakikuwa amini. Basi nkojieni mpaka mwenyezi mungu alete hukumu yake baina ya pandembili hizo na endi yebora wa mahakimu. Hii ni habari ya Shuaib katika wito wake kuwalingania kaumu yake. Ama hao kaumu yake walikuwa wamemillijua upotovu. Na wale wakubwa wao waliyotakabaru waliokataa wito na wakaona ni uvunjifu kuifuata haki. Wakamkabili Shuaib kumwambia zamiri yao kwa kusema, "Hakika hapana vingine ila tukutoe wewe na hao waliyoamini pamoja nawe katika mji wetu na tutakufukuuzeni." wala hamtasalimika na athabu hii ila mkirejie ya katika hii dini yetu mlioyacha. Shuaib alayhis salam akawajibu kwa kusema turejie katika mila enu na hali sisi tunaychukia kwa uharibifu wake hayawi haya abadan. Haka zaidi kuwavunja tama yao ya kuwarejeza kwenye mila yao kama alivyotaka. Haka tutakuwa tunamzulia uongo mwenyezi mungu tukiwa katika mila enu Baada ya Mwenyezi Mungu keshatuhidi kwenye njia ilionyoka na haifai sisi kuwa katika mila yetu kwa hiari yetu na kutaka kwetu ila akipenda Mwenyezi Mungu turejee katika mila yenu na hayo hayawi kwa sababu Muola mlezi wetu anatujua vema na yeye hataki turejee kwenye upotovu wenu yeye aliyetukuka ashani yake amekienea kila kitu kwa ujuzi wake Anatuongoha kwa upole wake na hikma yake kwenye jambu li talewel tuifathi imani yetu. Kwa yeye pekeake ndiyo tumesalimisha mambo yetu. Na huku tunashikilia yale aliotu wajibisha tuyashike. Ewe mwela mlezi wetu. Tutenge sisi na hauka umu yetu kwa haki kama ilivyokuwa muendo wako na vyomua baina ya wenye kufuata haki na wakatenda mema na wali wapotovu waharibifu. Na wewe kwa kuwojusi wako na uwezo lifiwenea die muadilifu na muweza kuliko mihakimu ote. Hapo basi wale watu wali katatama ya kuwafanya shuaibu na waliokuwa nae wawafuate wao. Na wakajua kuwa hakika hao wali kuwa wa mithibiti katika dini yao. Kathalika waliogopa wasisidi kuwa wengi wali walihirika pamoja na shuaibu. Kwa kuthihiri nguvu zake na kuthibiti kwa ke ya wito wake Kwa hivyo waliwa heshimiwa wakikafiri Wakawelekea wafuasi wao wakiwatisha wakusema. Wallahi mkimfuata shuaibu mkakubali wito wake Basi hapana shaka nyinyi utakutokeni utukufuwenu na utajiriwenu Wakufuata dini potovu wasiyokuwa wakifuata wazewenu Basi hapo kauli ya kuteremka athabu ikawame thibiti Wakasibiwa kwa tetemeko nilotikisa nyoyo zao Wakawa katika majumba yao Wamesinukia kifudifudi Hawana tena uhai Hii ndiyoshani ya mwenyezi mungu Na hao waliomkanusha shuaibu Na wakamtishia Na wakamonya kuwa watanfukuza katika mjiwao Na wakafanya kila kitu kuupinga wito wake Wamehiliki wao Na wakahiliki mjiwao kama kuamba humo Hawakuwa ikuishi Wale waliomkathibisha shuaibu na wakadaikuwa ati atakemfu wata, atakuwa mehasiri, na wakatili ya nguvu madaihayo, na lilo ni kuwa wao ndi waliopoteza nema yao ya dunia na akhera. Shuaibu walipona hilaki ya kuvuruga ili wateremkia wale watu, basi ya liwachi liambali, na hakasema kujivua nafsi yake asiwe mkosa papoja nao, mimi nime kufikishieni ujumbe wa mula wenu mlezi, unaupelekea mpatewe manyinyi, la ukua mgelifuata, na mimi nimefanya ukomo wa uwezo wangu katika kukuna kusahini, na kukua hithini kwa mambo ya kukukoweni na athabu ya mwenyezi mungu. Basi vipitena niwasikitikie mno watu makafiri, hayawi hayo, bali ya kuwa mimi nimekuisha juhudhuru kwao, na nikatumia juhudi yangu kwa ajili ya kutaka kuahidi na kuokoa, na wao wakakhiari kufuata yale yale ya kuahiliki.